Hiruta noita urte bete dira piriluntan gernikako batailoiak partartu zuela jirondaldeko puent do grav gu askatzeko borroketan, tekepa ordukik ere eman tropak ziren eta gai hori interesatuko gira zurekin Frank Dulozo hori geroan zuri. Baita zuheri ingurua horroitarazteko, Espainiako gerla zibilaren ondoko garaiak ziren, bigarren gerla mundiaren azken urteak, Ta batalla hori, gernika batalla hori nola sortu zen? Egia eran zen bat baino gehiago izan zen uh, Eusko Jaurlaritzak lehenik han egoaldean eta gero erbestean zelarik, nahi bai zuen bere uh, talde bat uh, izan, orduan uh, aliatuekin lan egiteko, berehala aliatuen aldeeman bai ziren munduko bigarrena gerla garaio hortan eta gero um, gerla zibiletik eskapatuta uh, handik eta uh, arazoinon desberdirengatik egoaldeko euskalduna frango etorri zen beraz unat, eta sartu ziren oiek une Unión Nacional Española hortan uh, guerriero eta resistentzia egiteko eta hor jaurlaritzak ikusi zuen manera bazela euskaldunak biltzeko. Orduanen segatu bat egin zuten eta 200 bat gizon deitu, eta eta geien gehiengienak bat egin zuten. Berazak epa orduki komandantearen aginduari eta gibeletik rozia eta jaurlaritzako arduradunak eta hola sortzen da beraz bataioa. Orduan lehenik aliatuekin lan egiteko borrokatzeko frantzian, hor adibidez medok eskualdean duela irutu nogeita mag urte egin zen uh, guda hortan eta gero uh, bigarren parte batean gerla bukatzen delarik uh, sortzen dute edo segitzen dute bataioi horrekin um, formakuntza izaten uh, Amerikarrekin, Amerikako eta militarek formakuntza ematen die Parise inguruan hori frantsesek jakin gabe. aipatzen da misio sekretu bat uh, zela, Uh, Bistanda horren inguruan uh, eta jakin jakimina oino gehiago uh, pisten dela, eta misio sekretua baino gehiago zen uh, ertzaintza, sortzearen eta gogo hori, zeren eskualdunak ustezuten uh, gerla bukatuta, gero aliatuak uh, Espainiarat sartuko ziela, bueno, Espainiarat sartu baino gehiago uh, franko poderetik kenduko zutela, eta orduan uh, jaurlaritzak baizuen zuen, uh, barne segurtasunaren eta eskumen hori, eta uh, franko kenduta Espainia eta Euskal Herria libratuta ze maneretan atse manentzuten lur aldea, nolako gizarte atse manentzuten eta orduan jaurlaritzak eskumena bai zuen segurtasunarena behar zuten muntatu, beraz talde bat, heuntamala huo gizon e, formatuenak Euskal Herrian bai militarki, bai fizikoki eta intelektualki ere bai eta oiek gero moldea izateko ertzantza sortzeko ego aldean, eta ez bakarrik hori baizik eta jendea formatzeko eta ikusten da hor jaurlaritzak azta Estapenetik denago guantzuela, gaur egun, ezagutzen ditugun sail guziak, beti adanik ordukot zu uste bai zuten, franko kenduko zutela, bongero ikusiko da, ogoi tamar urtez gehiago egon zela poderean, aliatuek ez bai zuten fitxik egin. E, gudari horiak, behirun bat, zela, haipatu zuzu, Azkenean, Euskal estatu bat zuten helburu bezala do ikus miran batailo jortan, sartzean? Estatu abaino gehiago, bai, ego Euskal Herria libratzea sortzi urte lehenago oiek izan ziren, Euskaldunak izan dira eta nazien lehen biktimak uh, gernika bombardatu zelarik, eta gero uh, lehen biktimek behar zuten azken gudan aparte hartu eh, sortzi urte geroago beraz horita mazazpian bombardak eta gernikan igandean zen justuki urte. Muga, eta gero, duela irutu noita amarrurte, beraz, medoken hor, beraz, gogoan zuten, bai, orduan, ikusten da, niztasuna handia badela, desberdintasuna handia badela, bainan denek bat egiten zutela lehenik uh, alemanen kontra eta demokraziaren alde ezen beren gerla izan Frantzia baizen unkitua, baina nahiek behar zituzten beren auzoak eta salbatu eta funtsian han medoken izan aizelarik duela egun batzu, hango jende seare goguratzen dituzte hori euskaldunak eta erraten dute aiei esker libro gara gaur egun ez dugu anzten, orduan gukere ez dugu anzi behar, hori azpi marratzea euskaldunek ere parte hartu dutela neurritzikian, baina hala ere hilak ere izan dira eh? bortz euskaldun hil ziren, goita kolpatu, beraz hori ere behar da azpimarratu eta goguratu. Burru kalari horiek... Ziren, Eajotaren inguruko pertsonak, komunistak, ze profil zen? Metenetatik bazen zen, uh, biztan da, ikusiz ze uh, girotan biziziren eta nondik elduziren, geien-geienak Eusko alderti jeltzalearen ingurukoak ziren, baina sozialistak ere baziren eta frango, komunistak, anarkistak, gero uh, komandantea bera ANUB, akzionazionalista baska Euskoa abertzaleek intzakoa zen, kepa hor doki, konfiantzakoa zen, eta jau laritzak ere nahizuen olako anintzen uh, zeren aliatuen aintzinean erakusten zuen ez gu alderdik isaari, baizik, eta gobernu bezala, gizarte bezala, erri bezala, eta denek bat egiten dugu uh, alemanen kontra, eta gero jende hainitz ere, bazen uh, ideia konkturik gabe, biziki gaztiak baiz ziren, uh, amazaz urte zituzten, beraz ez zuten, oino eta goguetatu uh, zein koloretakoak ziren, naiz eta familia batzuetatik heldu edo, eta hainitzek edo batek erraten daukut dokumentalia natsa amaitu gugu garibato ino latonoita mala urte dituenak irunan bizi dena Francisco Perezek aragetan du uh, justiziaren alderdikoa ondela hori egin behar zen eta hori egin dugu uh, bataila hori, ez eh, dituko dugu uh, aipatzen uh, instantian episkopata uh, ohiterrasteko edo eskualderia ipatzu duzu, uh, ze egoeratan zen ememento hartan uh, berrogoita bosteko apidilean mm. haipatzen baitugu. Hainzineko Mai. udan uh, berrogoita lauko abuztuan uh, Frantziako doki gehienak eta libratu ziren eta bordeleko iria ere, bai gero punta hortan, medoken puntan horrat uh, eta joan ziren alemanak. Beraz, ambaz ziren, puente do graben laumila, uh, ibaiaren bertsaldean roaianen, ziren dena mila, eta gero olerong eta rehuertetan ama borte me sortzi mila beraz han ziren dendenak eta punto de gravensen 7 kilometrako irukia ordain 7 kilometra atlantiko itsasoan 7 kilometra eta ibaian hjondaren eh, eta itsasoa da hortan eta 7 kilometra lurrean eta hor bunker frango milaka mina, eta ezin zen hori hartu bunkerrak eta badira 300 pasa ezin zen hartu baina eh, euskaldunak eta bertzea initzi Lortu zuten azkenean, hori hartzea. Frank Dulozor gure gomita, hori dugu, irutan oita urte bete direla pirilin untan, Gernikako batailoiak parte hartu zuela Girondaleko point de grav gunearen askatziko borroketan. Uh, girondako estuarioaren uh, ingururietan, haipatutak zu egoeran, holazen, bunkerak eta uh, Alemaniako armada, Eusene Gantzu, um, oinu no eskertzen zituztela, ango biztanlek eskualdunak eh, horri eh, zanika, eskertzizela libro buruko heroikoa da ipatzena sehil sandu heroikoa batailar horrek. Bon batetik brigada mixtoa zen, eh, bataillon Gernika ipatzen dugu guk eskualdunak garelako, eta hoiek manera batez, bon, gure osabak, gure aitatsi aitornak ziren egoaldekoak bainan eskualdunak, beraz gureak, bainan hoiek sartuak ziren, bataillon Gernika xartua da brigada Carnotren baitan, eta hor bada ere liberta batailloia hoiak anarkista espainola Gehiago eta gero badira Marokiarrak, Somaliarrak, Frantzesak, Frantziako Armada, FFI, bada denetatik eta denak elgarrekin batek iten dute. Eta orduan bai, jendeak goguan du hori, egia erran gernik abataioa gehiago omendua izan da, han frantzian, medoken, baitira, ahiak, oroita ahiak, edo plakak, edo banderak nun nahi, eta maiz aipatua da, kasik denetan, uh, duela zonbait urte, ikusten da gerota gutiago aipatzen dela, hortik heldu da berbada interesa edo uh, beharra hori uh, azpimarratzearena, naiz eta hango uh, eritarreko gogoan duten, uh, ba hori e, munduko bigarren gerlaren azken egunak ziren, zenta hori izan zen apirilaren berrogoita bortzeko apirilaren amalautiko goi eran, sei eguneko borroka, ta han bazen, kota berrogoia daitzen den leho bat, montalive, vandaiz montalive erri hortan, Eta hori ezin zuten hartu, ezin hartu, biziki uh, nekezen, uh, eta gotoan izan ziren uh, aliatuen bombardaketak batetik, uh, eta gero berzetik aiek um, lurretik, hola, bezala, eta hor um, lehen egunean berian uh, bi uskaldun hilzen dira eta bertze bi biaramunean, lehen egunean izan zituzten eta zauriengatik. gatik. Bertze bat ere hil zen lehenago, beraz bortz hil, berreun euskaldunen artean bortz hil, ogoita iru kolpatu, eta bai, gauza nola Haiek egin zuten egin behar zelakotz, Gero aipatuko dugu behar bada, on aipatzen da, geroztik uh, aliatuek ezote duten eta traiziorik egin edo, baina haiek uh, egin behar zuten eta maiz aipatzen da, hauzokoaren uh, eta etxia sutan delaik, bazoaz, launtzerat, uh, nola erran dirurik edo berzerik uh, galdetu gabe, egin behar da, e, egin behar zen eta egin zuten. Bai, jistuak aipatuko dugu, eh, aliatuek eh, behondutik eh, askenean, eh, etzen eh, pentsatutakoa gertatu, etzen uh, sartu uh, Espainian edo Frankismoaren kontrako borrokana injo gere. Ean salta handia egin zuten euskaldunak, gokuratuko dugu azken bonkera hartzean horregontze Lagernika batailoia eta ikurgina plantatu zutela bonkeraren gainean, hori egin zuen uh, Carlos Ignizak eta Maiz Iduri du, aspaldiko istorioak direla baino nor zen eta gizon hori orain ainitzen dugu Ejukbil Sailan eta uh, aretzeginiz be, bere aitatsik egin zuen hori, eh, azken bataila hortan zen, eta ikurgina arek aretzen eta aitatzik beraz plantatu zuen beraz ikusten da eztiela ainurruneko eta solasak noizbait eta zure galderat etortzeko Um, bai, azkenean aliatuek hitza uh, jan edo etzen um, ne, Eusko Gudariak pentsatzen zuten agertatu? Ez, 6 e, eguneko borrokaren ondotik gero apirilaren ogoian bukatzen da beraz, eta 2 egun geroago, eta 2 jan uh, do generala, etorri zen beraz, medokerat, uh, agurtu zituen den denak, esker hakeman, ikurriña agurtu zuen, José Antonio Agierrelenak ari ere baike, paordoki komandantea eta horre gantzuen, egan aldi bat gelditu dena, egen eh, dainitzen gainean Frantziak ez du sekulan antziko, Eusko Euskaldunak induten esfortzua, indarra eta sakrifizioa eta orduan Euskaldunak uste zuten uh, giru aliatuak eta dugolek berak Frantziak eginan zuela hori uh, gero ikusten da ba hitza uh, jaan zuela itunik ezen egon, ere denbora berian, pakturik ezen egon, baina do golek egin behar zuen, do golek, eta nik erran ezake, bertzek ere, zenta ezpaita bakarrik do gole egon agintean, uh, bertziak ere, eta ikusten dugu ortik, oita mar urte gehiago egon zela franko poderean, eta ikusiz nolako gauzak izan diren hain bereziki euskaldunentzat eta uste dut hor nornaiek uh, hemen berian ere, uh, badela bigogo eta egiteko, ze egin dugu, irutu noita amabortza arte, egin uh, dugu, Ogu ez hemen, baina neha noi dut gura eta dugolek mentu berean, agintean zelarik eta ondotik izan diren ziak azkenean ez dute, Deusegin egin hor ikusten da, bongero, Uh, geopolitika eta mundu mailako politika ere aldatu zen uh, Frangozeren uh, gerla bukatzen delarik uh, aliatuek ikusi zuten Franko kentzen badugu komunisteekin darragondia zuten Espainia, beraz Franko kentu komunistak emateko uh, hasta peniana uh, Amerikarrek ez zuten baitezpa gaizki ikusten Roosevelt agintean zelarik baino gero Roosevelt presidentea hiltzen, e, Trumanek hartu zuen segida ta Truman zinez komunisten kontrakoa zen, beraz naja izan zuten ola utzi eta semaneretan utzi zuten. Bai Espanija eta bai Ego Euskal Gertakari hauer buruz, harriz ira dokumentaloat eh? talde batekin, nola ere nahi duzu dokumental hori, ze kolore man nahi duzu? Beguk erakutsi nahi dugu horreindik uh, jendeainitzek berezikik udarien familiek eta goguan uh, dutena eta hor eginen dugu nola zbait eta datu edo informazio bilketa bat orain arte sekulan ez baita olakorik uh, egin uh, ikusentzuneko xailan, eh? zenbait liburu badira, duela zainbait urtea terariak eta horrein urgen um, inguruan edo lotura duten guziguziak bilduko ditugu baditugu hogoi bat go bidtu horiek ere biziki desberdinak Euskal Herriko hiuz hikuntzetan direnak euskaraz a, gaztelaniaz eta frantsesez eta gero a, orain arte sekulan ikusi ez diren argazkiak irudiak badituugu bataioiaren eta irudiak atxemanak orduan Bilketa lan ahdia da arxibagietan hemen frantzian alemanian eta atxeman ditugu irudi batzu a, neok ez autzen ez dituenak be atxikiko dugo surpentsia hori bure eta agertuko baitugu, gero hitza eman diogu gudari bati, gudarien seme alabek ere parte hartzen dute, eta hor badira lekukutasun biziki azkarrak, zeren aipatu dut do ha, aipatu duen eran hori, bon, ezindugu luzatu da baina oiek da mindute oraindik zeren bere naitek eta sakrifizio egin inbait zuten, beraz, oieri ez maiz eta hitza ematen, eta oiek guri historioak dira, eta historia behar da, uh, ikusi den bezala, bon, ez dugu eta pretensio ne ondik baina noste dute libre izateko ber gure historia familiaren historia egiaren historia ezautu gero bakotsak pentsa dezala nahi duena baina gaur egun sinaz libro izateko ezautu dezagun xusian ze pasaden eta gero bakotsekin dezala horrekin bere iritzia ta hori da dokumentalaren uh, funtsa gero uh, lekukutasun hoiek izanen dira baina uste dut mamiaz gain azpimarratu beharden dela eta forma nola izanen den gutitan egiten diraulako dokumentalak baleuko ekozitatearekin durangoko enpresarekin ari harina izlanean egintzuten guazengu denak eh, dokumentala eta argunt guti eh, Frantziako Estatuan ez da ikusten olako lanik, beraz horrek ere motibatzen du, biziki dinamikoa da fikzioaren parte bat ere bada baina eh, datu konkretuetan eta oinarritua eta hortan ari gara Iban gonzalez eh, lankidearekin eta gieran plaze raundia da zera bakizo aktualitatean gai batetik bertera aktualitateak eramaten gaitu edo Lorez lore ibiltzen Gara maiz eta sakondu edo barnatu gabe, eta tarteka uste duute eta bizpa hiru urte uzuzi edo merezi duela gai bat hartzea eta eta luzeago nola ejan sakontzea eta irrattzea. Noizko pensatzen duzuen ateratzea non ikustenako da. Egiaeran, oberena izanen zen orain, biztanda urte mugan eta agertzea, baina buruilean eginean dugu, horren inguruan zomaitek taldi izanen dira, egiaeran hainbertze dokumentu eta mami biltzen dugu archibat egietan eta denek ez tokia izanen dokumentalean, baliteke liburu bat egitzean, bon, ikusiko, ikusiko, ikusiko mesala, mm -hmm. ez gara aspertzen. Mm -hmm. uh, Osteona, haipatu dozu, eh? Euskal Herriko Hiruizkuntza erabiltzen direla Eskora Española frantsesa, Piskatpunpea egiteko janduzunari. Gaskoina ere badugu gu, Euskal Erianez, zonbait ere mutan, eta atzo gure gomita ginoen, peiot diboan, eta xar nigu eguna ipatzen ginoen. Zukare parte hartzen duzu egun hortan, ze, ze ginen duzu? Rizien? Ba, neurritikian nahi baduzu duzu, Gaskoina ere biziki interesatzen zait, ikasi dut azken urteetan, eta iduitzen zait Euskal Zaleak horbat gauza handia egiteko, batetik gurea eta sustatu, defendit edo bizi, xinpleki, defenditzea baino gehiago eskuara egin behar dela bizi, Eta denbura berian ikusi uh, ondo-ondoan edo gure ere muan genezake eskoalerriaren parte bat baita, baina ezta bakarrik eskoalerria Gaskoina ere bada, uh, baiona bera eta ondokoak, badakitorrek eta polemika pizten alduela initzentzat, baina ikusten bat dugu zinez zon bat eman daukutan, eta ikusi zoin gaizki diren uste dut orain badela garaia gauzak egiteko, funtsian egiten dira, etxe hontan berian bada eman bat, eta Gaskoina ezberaz naiz eta ametxetako gauzaba, eta zari, baizik eta errealitateaz baina gauza gehiago egiten aldugu eta telebistaren aldetik ere bai nik egin izan ditut zonbait erreportai eta azken urteetan eta dendenak bildu ditut telebista erreportai batean ez da dokumentala eta hori agertuko dugu beraz biar haratxean, uh, orzegur haratxean beraz uh, akamaren eta bai sarnegu eguna ideia biziki polita da ze hor ere bada errealitate bat agertzen ez dena eta agerota gehiago ikusten dugu uh, Prentxak berak ere badu, samatze, doa kamarrea aipatzean orain euskal erriko erri bat bezala ematen dute, orain dena da euskal duen, dena da ikurri dena da lauburu eta denetan zakatu behar duten, eta guk guretzat errespetua galdetzen balin badugu, Eta zor daukute, guk ere bertzeri respetua zor diotegu, eta hor bada gauza frango egiteko, eta hor berian ditugu jendeak uh, bastidan uh, bidasune, gixune alde hortan baina baionan eta Angelun ere, bai, nik beti erraten dut uh, Eskuara eta Frantzesaz gain eta Gaskoinak ere direla e, Tokioiek, beren historia hola baita, baionan ikusten duzu, Gaskoina, hizkuntza e, ofiziala izan zen, lau mendez, hori Eskuara kestu sekulan izan, hori Orain Bayona eskualduna da, ta korrika hor bukatzen da, dola bi bezala, ados, eta biziki edera zain, eta bainan behar dugu ere erakutsi gauzak dien bezala, eta Bayonaren historiak askoina da, katedralan berian idazkiak askoina dira. frantzia guzian latinez direlarik. Eta Bayonan bakarrik da askoina zorek zerbait erakusten du, eta orain hiltzorian da, hizkuntza e, Bayonan berian, nik uste dut, seguraski ikusiko dugula hiltzen, Izados, eta ni horrekinen aizados, eta idutzen zait zerbait badugula egiteko, befuntsian, begure ihatiak ere egiten duen ezala haste eusiz.